В началото на декември в София стартира официално първият правен инкубатор в Източна Европа. Програмата подкрепя 13 настоящи или наскоро завършили студенти по право и адвокати, които показват ангажираност към социалната справедливост, като 12 от тях са с ромски происход. В продължение на 18 месеца те ще работят с петима ментори, адвокати и съдии, като целта е в края на програмата участниците да създадат устойчиви юридически практики, чрез които да осигуряват равен достъп до правни услуги за физически лица, семейства, малки фирми и хора от маргинализирани групи. Казвам добър ден сега на Даниела Михайлова от Инициативата за равни възможности. Добър ден. Адвокат Михайлова, ние обикновено разговаряме с вас по ключови въпроси, свързани с наистина непривилегированите групи от населението и тяхната правна защита. Да кажа добър ден и на адвокат Марияна Борисова, също Добре. в студиото на Хоризон Добъд, която е участник в този инкубатор. И да попитам какво означава правен инкубатор, как работи той, какво прави. Правният инкубатор е инициатива, която дава възможност на млади юристи да стартират успешно своята адвокатска практика и да се обърнат към това да имат по-добри е, комуникации с клиентите от една страна и с институциите, с които адвоката работи от друга. Университетското образование обикновенно подготвя доста добре юристите на теоретично ниво. Но когато започне практическата работа, се оказва, че а, младите колеги се сблъскват с а, доста трудности от а, практически характер. От една страна а, дали, практическата страна на работата, от друга страна бизнес-уменията, които са необходими за да се въведе успешно, и да се развие на адвокатска практика. Така че това, което правните инкубатори правят uh -huh. а, по подобие на инкубатори за други професии, е да дадат практически знания за упражняване на професията и да научат участниците на бизнес-умения. Моделът тръгва от Америка, където всъщност подобни инкубатори а, се виждат във всички професионални а, сфери. Конкретно този в Източна Европа и в България, включ... 13 участника, аз вече казах 12 са ромски студенти и адвокати а правната помощ обикновено е свързана с пари какъв е критерия за избор на участниците и менторите доколко всъщност когато ги избирахте как да кажа обръщахте внимание на тяхната готовност да работят и да защитават хора които нямат средства за да си плащат на скъп адвокат например Всъщност, два бяха основните критерии за избор на участници в инкубатора. Първия – да се спрем на хора, които действително в своите мотивационни писма, с които кандидатстваха, са обявили своята ангажираност към социалната справедливост и желанието си да работят с хора с средни и ниски доходи, защото на практика това е една огромна група хора, които в противен случай остават без достъп до правосъдие. Това е голям минус за самите хора. И освен това е минус и за правосъдната система, защото когато а, един човек се явява в съда без правна защита, това затруднява и съдебния състав. Комуникацията е доста по-трудна. Въпреки наличието на тази фигура на служебния адвокат? Въпреки това, защото служебна защита поначало не се полага във всички случаи. А, в много малко случаи в гражданското а, право се полага служебна защита, а пък гражданския процес е изключително сложен. Ами аз да, да попитам адвокат Мариана Борисова, която ще е една от участничките в а, този инкубатор. Мариана, за вас личната мотивация да се включите всъщност откъде идва? Какво ви, а, какво ви е обърна към а, тази а, програма? А, аз може би ще започна малко по-напред моята история. А, самата аз съм от ромски происход израснала в малко населено място в типично традиционно ромско семейство и а, пътят на правото беше за мен една мисия и може би една сбъдната мечта. Не приключих до завършването и до получаването на дипломата, продължих а, да бъда полезна и да давам част от енергията времето си за развитието и подкрепата на другите млади роми в а, нашата общност и на всички от тези в малките населени места, които имат нужда от гръб или а, подкрепа. А, така се стигна до 2015 година, когато осъзнах сериозната необходимост, вече практикуващ юрист в държавна институция работех, че в а, ромската общност има необходимост от а, въвеждането на правото и да го познават много по-добре, от една страна. От друга страна, чуваме постоянно, че а, има вече образовани роми, но негативните стереотипи спрямо ромската общност нарастват и ние останахме невидими. Тогава при мен се зароди идеята, че трябва да намеря и да събера всичките роми, завършили право, за да се обединим заедно, да може да сме си подкрепа едни на други, да създадем тази подкрепяща среда, която на нас не липсва. Ние сме първо поколение вишисти. Ние нямаме родители, съди, юристи, или, нали, нотариуси. От 2015 до 2018 се разви идеята за опознаване и създаване на кръг от ромски юристи, които имаме желание да работим за нашата общност. Щитаме, че това е наш дълг първо. Така, в процеса на работа с адвокат Даниела Михайлова и с Фред се зароди идеята за правният инкубатор. Фред, Фред е всъщност инициатора на, на, на тази програма, Точно така. който е американец. е американец и всъщност е, така да се каже, бащата на правните инкубатори, защото е първия човек, който е създал правен инкубатор, по подобие на инкубаторите нали, в другите професии. Като първия правен инкубатор е създаден в Градския университет в Нью-Йорк, след което практиката се е доказала като изключително успешна и а, в следващите години той е получил покани от а, м, доста други университети в Съединените щати, където в момента има близо 70 работещи инкубатора. А, някои са а, м, ръководени от университети гражданска организация, в а, някои са включени съответните адвокатски колеги а, и други институции. Тоест, а, м, широка част от обществото вижда полза от тях. След това а, той е опитал а, дупликирането на този модел в страни извън Съединените щати, като първата страна, в която е реализиран извън Съединените щати, правен инкубатор е Доминикана и всъщност а, а, инициативата, която ние в момента започнахме, е първата в Европа. А, много ме впечатли това, което каза адвокат мариана Борисова за а, факта, че особено сред ромските студенти Наистина няма подкрепяща среда от връзки, от родителски практики в правото, от адвокатски практики, практики на нотариус и нещо, което ние знаем, че засяга и една част от завършващите висше образование по право в България, Не ромски студенти също тази потомственост в подобни практики. Допускате ли отваряне на този инкубатор и към представители на други етнически общности, не само ромската? Абсолютно. Той е отворен а, още от а, инициативата за създаването му и принципно в а, а, обявите, с които сме поканили кандидатите, не сме залагали като критерии етническия происход. А, просто така се получи, че повече от а, кандидатите за участие в инкубатора а, бяха студенти а, и завършили юристи роми. А, докато при менторите, а, на практика е обратното, при менторите имаме само една колега от ромски происход, а те са общо пет, и това на практика е още едно доказателство за това, което току-що казахте. Трудно се пробива в професия като юридическата, особено в адвокатските практики, ако няма подкрепящо крило, което по някакъв начин да ти даде успешен старт. Но аз все пак си мисля, че може би ще станем по-нормална държава, когато а, менторите са, и учителите са също а, хора, които идват и от непривилегированите общности, а не когато а, тези, които менторстват единствено от по-привилегированата етническа общност от мнозинството. Но да попитам адвокат Мариана Борисова, вие сблъсквали ли сте се с дискриминация в рамките на правосъдната система, защото вие практикувате като адвокат и не забравяте общността, от която идвате и към която принадлежите? Ако ми позволите една малка рефлексия на вашият коментар Относно необходимост от подкрепа а, на по-язвимите или по-малко представените групи, а, мотивацията, която всъщност има масамата, самата, е наистина в един момент да получим баланс и да намалим неравенствата. Тоест, а, вие сами виждате, че наистина към момента а, имаме сериозна мотивация за образование а, сред ромската общност и сред.. А, Младежите в малките населени места има сериозна мотивация за професионална реализация, но възможностите за това понякога са ограничени. Наша, може би, мисия е да продължаваме напред, колкото и да е трудно, за да може някой ден и от нас да има ментори и да, да имаме професионалисти, които така да послужат за по-сериозен гръб или, може би, опора на това продължаване към развитие, желание за образование и така нататък. Относно въпроса, дали аз съм срещала дискриминация по пътя си в адвокатстването. От началото на 2019 година вече съм официално вписан адвокат. Преди това съм работила като юрист. Искрено мога да кажа, че не съм получила директно знаци, които са форма на дискриминация или дискриминационно отношение към мен, но е истината, че аз все още нямам много широка, широка практика към момента. Другото, което е, предизвикателствата идват по-скоро в нас самите, като стартиращи юристи, защото младостта също е форма на или потенциална пречка някой да гледа на нас по дискриминационен начин. Така че при мен предизвикателствата бяха малко повече. Разбира се, аз съм достатъчно наясно с това коя съм. Нямам проблеми с ромския си происход и не е необходимо където и да отида той да бъде а, визиран. Аз вече съм осъзнат млад професионалист и каквото и да правя с когото и да работя. Аз работя като адвокат, а не като ром. Това предполага че а, съдията не трябва да, да вижда в мене ромът юрист. А, на първо място е професионалното ми отношение към клиентите и професионалното ми отношение към работата. Ако се случи а, да стане на дума на ромският ми происход, аз никога и не би го прикрила. А, конкретно дискриминация в системата на правораздаването като практикуващ адвокат не ми се е случило да срещна, но при работата с институциите, което е част от моята адвокатска работа, мога да кажа, че се случва. Ако не директно към мен като адвокат, то за клиентите ми, които са или от по-тъмната боян, ако мога така да се израза, или, а, видимо, се речи, че са от а, с по-нисък социален статус. Това рефлектира и към а, отношението към клиентите и към адвоката, когато заедно отиваме за да а, свършим нещо, което е необходимо за целият процес в а, Съда. Да ви попитам накрая каква ще е ползвате за цялото общество, ако непривилегированите групи имат а, подобрен достъп до, о, до правосъдие? Защото предполагам, че това е основната идея зад правният инкубатор. Даване на възможност на хората от тези групи да имат наистина достъп до, до правосъдие. Ползата ще бъде огромна, защото нашето общество ще направи една дълга крачка към а, действително демократичния живот и върховенството на закона. А, и не казвам това, защото са просто едни големи думи, а защото е наистина така. А, услугите на адвокатите и юристите, които ще работят в а, инкубатора, също така не са затворени към а, ромската общност. Те са отворени към всеки един потенциален клиент, който е с ниски доходи. Това означава, че достъпа до правосъдие за хората, които не могат да си позволят скъпи адвокатски услуги, ще бъде по-лесен. И а, да не забравяме, че а, проблема м, пред хората с ниски доходи не стои само в България. А, ние съвсем наскоро разбрахме от а, Фред Руни, а, че според а, а, официални статистики повече от а, 75% от а, хората в Съединените щати също така казват, а, че а, не могат а, да си позволят ползването на адвокатски услуги а, поради това, че доходите им не достигат. Така Добре, че ще а... направим голяма крачка. Добре, а кой ще плаща за това, че ще има адвокати, които ще работят про-боно, или за много по-низки суми за заплащане на този адвокатски труд? Откъде ще идват ресурсите в една подобна система? Да, сега на първо място колегите в инкубатора няма да работят пробоно, а ще работят по минималните изискуеми възнаграждения според адвокатската тарифа. И на второ място, там където ще четем, че има случай, който касае социална справедливост човека не може да си позволи каквото и да било заплащане. тази 12-месечна програма има малък фонд с който ще им плаща. Добре, последни думи в това предаване на хоризонт. Хоризонт обед на адвоката Мариана Борисова с каква надежда и с какви опасения влизате в програмата. Ми да започнем с надеждата. Кратичко само. Наистина се надявам, че участниците ще придобиеме по-сериозна и реална представа за всичките предизвикателства а, на юридическата професия, в частност на адвокатстването. А, ще получиме по-сериозна самоувереност и ще разширим хоризонтите си за това, че в този живот. А, а, каква борба ни очаква, ако искаме да сме наистина достойни професионални адвокати? Втората по-сериозна надежда за мене е, е възможността да създам реален професионален контакт с нуждаещите се от правна помощ. Подобряването на тези умения, за да мога е, да предложа какви възможности дава правото и как да се разреши по-ефективно правният проблем. Опасенията са. От различно естество в рамките на една година успях да вида някои от предизвикателствата, но а, каквито и да са те, ние за това сме по-голяма екип и считам, че а, ползите ще бъдат а, много по-сериозни за цялото общество, не само за участниците в инкубатор, отколкото страховете ми. Тоест не давам шанс на страховете си в момента. Благодаря. Благодаря на адвокат Марияна Борисова и на адвокат Даняла Михайлова и от инициативата за равни възможности.